לאיש ככר לחם ואשפר ואשישה. וייתן לפני ארון אדוני מן הלוויים משרתים, ולהזכיר ולהודות ולהלל לאדוני אלוהי ישראל. אסף הראש ומשנהו זכריה, יעיעל ושמי רמות וחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועובד אדום ואיאל בכלי נבלים ובכינורות ואסף במצלתי משמיע. ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצוצרות תמיד לפני ארון ברית האלוהים. ביום ההוא אז נתן דוד בראש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 כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמים עשה. הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. הוו לאדוני משפחות עמים, הוו לאדוני כבוד ועוז. הוו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לפניו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש.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 הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. ואמרו, הושענו אלוהי ישענו, וקבצנו והצילנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. ברוך ה' אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, ויאמרו כל העם, אמן והלל אדוני. ויעזוב שם לפני אהרן ברית אדוני לאסף ולאחיו לשרת לפני הארון תמיד לדבר יום ויומו. ועובד אדום ואחיהם שישים ושמונה ועובד אדום בן ידיתון וחוסה לשוערים. ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים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 כי לעולם חסדו, ועמהם המן ודותון, חצוצרות ומצלתיים למשמיעים, וכלי שיר האלוהים, ובני ידותון לשער. וילכו כל העם איש לביתו, וייסוב דוד לברך את ביתו.